Danas i kao što znate, ne samo danas, nego svih ovih dana je vreme karnevala. Luduje se u celom Brazilu, posebno u Riju. Mnogi naši sugrađani, Novosavljani su već nekoliko dana tamo. Znam da su neke ture otišle. Nažalost, ne mogu svi da idu, ne mogu zato što mnogi rade. I onda se postavlja pitanje kako doživjeti tu karnevalsku atmosferu, kako osjetiti čar karnevala. E sad, ono što je zanimljivo, moj bliski rođak Zlatibor... Ako niste znali, počeo pre nedelju dana da pohađa školu Sambe, to je škola Sambe u Adicima, je Pa ja sam pratio ovo preko televizije šta se događa i ove reportaže i ja sam se odlučio, dosta mi se i sviđa i taj način kako se igra i kako se veseli i proslavlja ove, i odlučio sam se da se upišem na, u školu Sambe. Srećom i postoji jedan samboman u Adicama, veliki samboman, inače i tamo je neka škola sambe u dvorištu, nešto to drži ne, jedan 1.9. On je neki ambar, ambar je priradio za ovaj letnji dio, je tako? A šupu za, za zimski period. Jedan dio kotobanje da... jest je tamo. <laughs> jedan dio kotobanje je preuredio za muziku da bi to bilo pokriveno, a ovo ostalo, to je ipak da kažem ovako sportska disciplina tako da se čovjek brzo zagra i kad je hladnije vremeno. nije problem i kada je hladno, vi ste zagrani i igrate, naravno, tako. Bi, je, kako izgleda sad, ajde mi, ono, piši, Ima ja nisam... sad nekoliko tu i finti i nekih caka, ja sam ovako, prvo mi je rekao, evo ti sedi dečko ovdje jedan sat pa gledaj, ja sam gledao i snimao otprilike te pokrete, a oni jednu nogu napred, jednu nazad, jednu napred, nazad, otprilike Ma, se su znam. U, u, u, znam uigravali te cake i onda me... kaže, aj sad, svi zajedno ispočetka pustio neku pesmu i oni su odigrali uz tu pesmu, imali su tamo i neke lonce, nešto lupali, su sa nečim mahali, imali su neke zastavice, bacali konfete, jedno izuzetno raspoloženje koje bi ja preporučio svim našim sugrađenima, da ukoliko imaju prilike, da i sad izviš daljke, naravno, da, da ovoj, ako imaju. Da. Gledaj ovako, znaš šta me zanima? Zanima me kako, kako ih gleda tamo kad odeš, da li imaju neke zahtjeve. Kako kako S obzirom da je e, e, o, otkriću tajnu, ti se, ti se pripremaš za karneval, jel tako? E sad, kako kako to izgleda, su tražili da imate specijalnu odeću pa ovako, prvo kao prvo na, na tom primu on isprobava elementarno poznavnje sluha što pita neku pesmu da čovjek otpeva ovako što voli i sad ko nije mnogo muzikala no njega traži da u određenom ritmu ili odigra, odigra nešto, nešto solo, da, da. Da, da kažem neku tačku i kaže, ovaj, evo to je to, za sledeći put treba doneti kostim kostim je u stvari samba je velika stvar zbog toga što svako individualno prema svoje nekoj projekciji može da napravi kostim i prema svoje mašti s tim što mora da se ukoliko kvart recimo porodica ili neki deo hoće zajedno da igraju neku sambu, odigraju neki taj ples ovaj Onda su neke propozicije, ipak se dogovore da, budu, ne, da bude neki zajednički sadržalac u svim tim kostimima. Dobro, dobro znaš što sam hteo još da te pitam? Konkretno tvoj kostim koji si sašio pre nekoliko dana? Ja sam počeo da šijem da. taj kostim da bi se uključio... Kako izgleda, u kako izgleda taj tvoj kostim? Pa to je ovako jedno... Je to neki aplikacioni ili više si na karnere ili šta? Ja sam od starih zavesa onaj čipkasti deo stavio skroz okolo tako i parčiće i ovaj još sam kupio e, svetlucave konfete, tako da sam to prošio i stavio sam ovaj u... Provo si od badnjaka je ono da staviš preko genitalna e, videa. To sam hteo da kažem, brista, da ovaj moj ko kostim je dosta skroman, tako da sam e, od badnjaka na terasi, što mi je ostalo, sam iskoristio i to. Međutim, to su mi rekli da više ne donosim zato što se to kruni i posle ostaje piljevina, jer neki i bossi, bossi ove igre. Pa prlješko tobalnju. Dobro, sad smo došli do ove druge ključne tačke, a zašto ti to radiš, igraš? Zato što voliš i zato što hoćeš u svojim ja, kućnim domaćim uslovima da napraviš karneval, je tako? Ja hoću u domaćim uslovima da napravim karneval jer jako mi se dopalo, pošto ovdje kod nas ne postoji neki organizovani karneval, ta škola sambe, ja ne znam čemu ona služi, verovatno za neke proslave ali ne znam kakvih datuma u svakom slučaju tamo čovjek može da se nauči sambu pa da ode recimo u Rio de Janeiro pa da nešto tamo odigra ali ja pošto nemam uslova da odem u Rio de Janeiro i nemam vremena pre svega naravno da, ovaj, ja sam odlučio problem. da u krugu moje porodice i prijatelja da napravimo u stanu da napravimo jedan mali karneval to su vas u školi već učili kako napraviti karneval recimi koliko je ljudi minimum potrebno za karneval pa za karneval nekako jedan je malo sa dvoje već nekako može da to se odlučiti. To je više ono da samba, nešto, samba da se otrača, a karneval. A karneval treba barem troje ljudi. E, troje se... ljudi i treba naravno pošto je to ustvari kako se to kaže, u mimohodu u prolazu da, se sve odigralo. Ne prolaziti. Ja sam iman dva tabureja, oko ta dva tabureja ja sam ih spojio jednom daskom od dole. Da. Sašio sam jednu preslaku na ta dva tabureja, tako da to izgleda sa prednje strane izgleda kao konj, a sa zadnje strane izgleda kao brod. I još ima jedno jedro i ja se popnem u ovom badnjaku se popnem na taj tabure, pustimo muziku i veselje ja naugdama opišem kako je raspoloženje kod nas u stanu. Znači, u ovo doba karnevale vi paralelno s karnevalom u riju imate softstveni karneval u stanu. I još, Šogora sam zamolio da on ode jedno-dva metra napred da vuče te tabure pošto imaju točkiće i onda vuče do kraja stana, do terase i onda do ulaznih vrata. Opa, to je sigurno lepota. Šou živi, šou, svi su veseli, ja od bacam konfete i u tom badnjaku obučen ovaj Mašem još sa suncobranom Da, da, odlično, to je sjajno A sad kako, kako, da li si razmišljao kako će izgledati da angažuješ više ljudi Pa recimo komšiluk da se spusti u dvorište pa da napravi neku Jer ovaj brod koji pa imaš Pa mi u zgradi imamo dosta velikih hodnik recimo Taj hodnik bi mogao da se iskoristi barem tri stana Od ovih ljudi u ulazu dole tamo u hodniku I te zajednički prostorije gdje držimo sastanke kućnog savjeta Ovaj, tamo bi to izuzetno moglo da se organizuje jer za to treba jedan gramofon ili neko tehničko sredstvo za puštanje muzike u ritmu sambe ovaj, i dobro raspoloženje i tu i tamo ti kostimi kažem su jeftini. niko nema para za kostimi može samo da nalepi one kožne aplikacije ne znam da li si gledao na ovom fashion channelu tamo i nage devojke idu samo preko određenih delova za koje, ne, ne, kako da kažem, koje Koji bi hoće, trebalo da budu skriveni. Koje hoće da sakri ono da. što hoće da pokažu, pokažu, ali ono što hoće da sakriju, mogu da sakriju sa nekim nalepnicama ili ne znam, ili... Pa ima ovih ovaj, ovaj krep maca, recimo... Može dažem. od krep maca da saši nešto ili recimo ima ovih od jeftinih materijala ja bi preporučio, a što ljudi imaju kod kuće, može od mušeme pončo da se napravi. Može, šumsko cveće nije loša, ali za naše uslove nezgodno, kar nevo padu u ovo februarsko vreme, a sad nešto... Šumsko cveće nešto i veštačko probije... voće. I veštačko voće, e, veštačko po, voće to da. kada se naslaže, to je, da kažemo ovako, s jedne strane pokri, pokri, pokriveni su ovaj, ti izaz, najizazovniji o, delovi tela, a sa druge strane ipak ta čar nagog tela i koja je uskladuje se sa tom samba muzikom na neki način dolazi do izljeđa. Aj lepo je, brate. A i lepo je videti, na. lepo je. I lepo je videti, a lepo je imati i pokazati kad se naravno ima šta da se pokaže. Znači, samba karneval možete da napravite u stanu, možete da napravite u ulazu zgrade, a možete da napravite u dvorištu, pa ako pazite, ako budemo svi krenuli tako, možda za koju godinu karneval bu bude išao bulevarom Mihaila Pupina, recimo, zašto ne? Pa ja očekujem da na ovaj način će u stvari lokalne škole Sambe da se otvaraju, da će kvartovi ili zgrada recimo, ili zašto moj ulaz ne bi imao svoju školu u Sambe, ja sam već razgovarao sa nekim ljudima, ovi uglavnom stariji su pristali, ovi mlađi navodno nemaju vremena za vežbanje. Ja sam uzeo neke trake što sam snimio ovaj, ovo u riu. I samo kažem evo gledajte ljudi šta treba da se radi, to je jednostavno manje-više svako to može da proba ako čak i ne zna naučiće. Ma naravno ako ne zna naučiće. Evo tvoj primjer ti nisi znao već za nekoliko dana. Pa ja sam se pustio, od srca sam zaigrao da. i ovi kažu, ne znam, malo su mi skrenuli posle pažnju da, da pazim i, i oko sebe malo i ovaj, na ma druge igrače, dolko. ali ja sam, kažem, ja sam se opustio i ja volim i da slušam lepu muziku i da pevam lepu muziku, a pogotovo volim da zaigram uz lepu muziku, tako da sam, eto, za par dana postao sam boman. Da, evo ga, Zlatibor je sam boman. Za građe ću te još pitati, šta imaš od ovih sitnih dragulica, imaš trube, trubicove, imaš lizardicu, recimo. Imam to... lizardicu, to je lizardov jezik, ona trubica, kad da, se dune, kad dunete. Da, znate kako? Lizardica. Ajde, pokaži, evo, tu ti je lizardic. Da, da, i lizardica onda, onda se kao jezik guštera krene prema vama pa se vrati. E, ali najzanimljivije kad stavim četiri lizardice pa dunem i sve snage to na sve četiri strane sveta ovaj se, se otvori. Zanimljivo je, u svakom slučaju možete i sami da nije teško jedan za Sambo je malo, dvoje već može nešto da, da kažem, da krene ili bar da uči neke osnovne korake a ako vas je troje možda, vas, možda ste i dovoljni na neki način, ali u svakom slučaju pozvonite svojim komšijama na vrata i pozovite ih na partiju sambe da, da, da ovo je lepa priča o sambi, ali ne toliko o sambi, mogu i oni koji, ne, koji nisu išli u školu sambe mogu i oni da prisutuje, bitno da se mrdate, da se družite i da mi imamo karneval, je tako? Jer i ako nemate kostime ako nemate novac za neke, novce za neke suvišne izdatke stvari o tome je da u tim trenucima treba jednostavno da se opustite i par kožnih par ovih voćnih aplikacija će učiniti sve da vaše raspoloženje bude maksimalno